Wir lösen sie, mir, nur. Die Ferien hatten begonnen und Julian, Dick und Anne waren endlich wieder in Kirin. George und Timmy, der Hund, hatten sie schon sehnsüchtig erwartet, denn ohne sie waren freie Tage ziemlich langweilig. Diesmal sollten sie nicht in Kirin bleiben. Eine Cousine von Tante Fanny... Herlen wohnte allein in einem großen Cottage in der Hafenstadt Moorgate und hatte sie eingeladen. Da Onkel Quentin gerade mit einer wichtigen Forschung beschäftigt war, stiegen die fünf Freunde und Tante Fanny ohne ihn in den Zug und erreichten schon bald ihr Ziel. Ladies and Gentlemen, in wenigen Minuten erreichen wir Moorgate. Bitte achten Sie sorgfältig auf Ihr Gepäck und versichern Sie sich, dass sie nichts liegen lassen. Wir sind gleich da, Kinder. Packt schnell zusammen. Machen wir, Tante Fanny. Ja. Ja. Soll ich den Muffin einstecken? Äh, nein, brauchst du nicht. Den stecke ich mir gleich in den Mund. gib her. <lacht> <lacht> Gut, dann hol ich mal die Taschen vom Gepäck. Ein. Ist das dein Rucksack, George? Ja, aber den kann ich selbst runterheben. Ja, Hier ist deine Tasche. <lacht> Danke, ja. Julian. Habt ihr alles? <lacht> Dort liegt noch ein Kreuzworträtsel. Mhm. Mhm. Das ist von Julian. Mhm. Das stimmt. Hallo ja, los. Gehen wir. Ja. Ah. So. Da ist Helen. Kommt, Kinder. Helen! Hallo! Hallo! Hier sind wir. Da seid ihr ja. Mhm. Schön, dass ihr da seid. Helen und die kleine Reisegruppe begrüßten sich in aller Herzlichkeit. Gemeinsam betraten sie die Bahnhofshalle von Morgate. Ein altes Gebäude, dessen gewölbtes Dach von Säulen getragen wurde. Oh, Morgate hat aber einen hübschen Bahnhof. Mhm. Na ja, er ist vor allem hübsch klein. Ja. <lacht> du hast wohl Angst, dass ihr euch hier langweilt. Ach was? Nein. Wenn wir zusammen sind, dann haben wir nie Langeweile. Ja, oder? Gibt es überall etwas Interessantes zu entdecken? Ja, ja und ja. ob... Da drüben ist nämlich ein Stuhlgeschäft. Äh, Schauen wir es uns an? Naja, also mit interessant meinte ich eigentlich was anderes. Ja, äh, egal. Komm mit, Julian. Vielleicht gibt es ja dort auch Taschenmesser. Hey, oder sowas. Timmy darf da bestimmt nicht rein. Wir warten draußen vor dem Bahnhof. Na ja, komm, Timmy, komm. Okay. <lacht> wie gut, dass du Timmy hast. Sonst müsstest du dir jetzt Ringe und Ketten ansehen. Äh, wäre das denn so schlimm? Na, ja? na ja, äh, George ist da etwas eigen, ja. wie man so <lacht> sagt. <lacht> George trat mit Timmy auf den Bahnhofsvorplatz. Dort sah sie nur eine Fahrradverleihstation, vor der ein einziges Fahrrad stand. Hinter dem Platz allerdings leuchtete etwas Großes, Buntes im Sonnenschein. Es war das Dach eines Zirkuszeltes, das von Wohnwagen umringt war. Sie ging mit Timmy darauf zu, als plötzlich hinter einem der Wohnwagen ein Elefant auftauchte. Das riesige Tier wedelte mit seinen großen Ohren. Es hatte weiße Stoßzähne und bewegte sich mit langsamen Schritten voran. Zwei Männer trieben es zu einer Rampe, die in einen Transporter führte. George und Timmy waren ein paar Meter davor stehen geblieben. Oh, Na komm. Elefanten sind friedliche Tiere. Siehst du? Er spaziert ganz gemütlich die Rampe auf. Da ist er auch schon drin. Die beiden Männer schlossen die Tür des Anhängers, stiegen in das Fahrerhaus und ließen den Motor an. Da entdeckte George einen Jungen. Er kam aus dem Zirkuszelt und schien den Transporter gerade erst zu entdecken. Aufgeregt kam er herbeigerannt. Doch der Lastwagen fuhr schon los. Halt! Halt! Stehen bleiben! Was ist denn los? Ist was nicht in Ordnung? Hat dieser Wagen etwas abtransportiert? Ja, da ist ein Elefant drin. Oh nein, das waren Diebe. Was? Oh, so ein Mist und ich habe in aller Ruhe zugeschaut. Oh, wäre ich doch bloß nicht in die Vorstellung gegangen. Wenn Mr. Pinelli erfährt, dass ich die Elefanten aus den Augen gelassen habe... Vielleicht sollte dann wird... jemand die Diebe verfolgen. Aber ich kann hier nicht einfach weglaufen. Die Tiere müssen jetzt gefüttert werden. Dann, dann fahre ich hinterher. Fahren? Wie denn? Ich weiß schon, wie. George rannte zur Fahrradstation und schnappte sich das Rad, das dort stand. Schnell stieg sie auf und trat kräftig in die Pedale. Komm, Timmy, die kriegen wir. Hey, hey, was soll das? Los! Komm sofort mit dem Fahrrad zurück! Ich bringe es gleich wieder am Bezahler. Ehrenbad! Wenig später verließen Tante Fanny, Helen und die drei Geschwister den Bahnhof und schauten sich nach George um. Doch die war weit und breit nicht zu sehen. Na sowas. Äh. Wo ist sie denn? Hm. Seht mal, da drüben ist ein Zirkus. Ah, na dann ist ja klar, wo sie ist. <lacht> Kommt mit. Wir sind gleich wieder da. Hey, wo lauft die denn hin, diese Kinder? <lacht> Seht mal, der Junge dort. Vielleicht hat er sie gesehen. Aha. Hallo, ich bin Anne. Gehst du zum Zirkus? Ja, ich kümmere mich um die Tiere. Ich heiße Petro. Hi. Hallo Petro. Julian. Dick. Hallo. Ähm, sag mal, hast du zufällig unsere Cousine gesehen? Äh, meinst du ein Mädchen, das so aussieht wie ein Junge und ein Hund hat? Aha. Ja genau. Das ist George. Wo ist sie denn? Ach, sie fährt den Dieben hinterher, die einen Elefanten gestohlen haben. Diebe? <lacht> Alles klar. Hat sich George diesen Quatsch ausgedacht oder oder warst du das selbst? Mhm. Aber es stimmt. Sie ist da lang gefahren. Äh, Gehört ein Mädchen mit kurzen Haaren zu euch? Ja, warum? Sie hat gerade eins meiner Fahrräder gestohlen. Oh nein. Dann stimmt es, was Pedro sagt. Ja. Wir, wir müssen ihr nach. Sie braucht unsere Hilfe. Ich glaube, Helen ist mit dem Auto hier. Beeilen wir uns. Ja, los. Tante Fanny! Helen! Wir müssen George hinterher! Was ist denn passiert? Georges Elefantenleben auf der Spur. Bitte was? Das geht ja gut los. Alle stiegen in Helens Auto und fuhren auf einer Landstraße aus Moorgate hinaus. Nach wenigen Minuten sahen sie George auf dem Fahrrad und Timmy, der neben ihr herrannte. Vor ihr war der Transporter zu sehen, der wegen seiner besonderen Fracht wohl nicht allzu schnell fahren konnte. Schon bald hielt er vor einem großen Tor. George stieg vom Rad und auch Helen parkte ein. Ein Schild. Herzlich willkommen im Safari-Park. Aber dieser Park stiehlt seine Tiere doch nicht aus dem Zirkus. George redet schon mit dem Fahrer des Wagens. Kommt mit? Ja. Wartet, Kinder. Wir kommen auch mit. und äh, warum hast du uns verfolgt? Der Junge vom Zirkus hat gesagt, sie hätten ihr Elefant gestohlen. <lacht> Guten Tag, Sir. Guten Tag. Äh, wir sind äh, Freunde von George. Hallo. Ja, ja. hallo. <lacht> Ich bin die Mutter und ich eine Tante. Hallo. <lacht> Sie können uns sicher erklären, was es mit diesem Transport auf sich hat. Äh, ja, natürlich. Für den Abtransport der Elefanten Kumatanga gibt es einen gerichtlichen Beschluss. Äh, äh, echt? Ja. Hier an den leitenden Tierpfleger John Livingston. Das bin ich. Ihr könnt ihn ruhig lesen. Aha. Okay, danke. Ja, danke. Was äh, äh, steht denn da drin? G grobe Misshandlung. Hm. Lebensgefährlicher Zustand? Überstellung in den Safari-Park angeordnet. Mhm. Was ist denn mit Matanga äh, passiert? Sie wurde dressiert und dabei hat man sie zu unnatürlichen Bewegungen gezwungen, die sehr schmerzhaft für oh, sie nein, waren. Oh. Ach, sie meinen so eine Zirkusnummer wie die, wo sich ein Elefant auf seine Hinterbeine stellt oder, oder Handstand macht oder sowas? Genau so was? richtig. Mhm. Bei solchen Dressuren werden die Gelenke der Elefanten so schwer geschädigt, dass sie chronische Entzündungen bekommen. Ah, und wenn man die ich. nicht behandelt? Wird es irgendwann lebensgefährlich? Wie gemein. Ja, furchtbar. Ja. Das ist Dr. Sendu, unser Tierarzt. Er wird Matanga bestimmt heilen können. Natürlich, ganz sicher. Aber warum haben Sie Matanga mitgenommen, während im Zirkus eine Vorstellung lief? Stimmt, das sieht wirklich irgendwie nach Diebstahl aus. Ja, ja es war abzusehen, dass Mr. Pinelli alles versuchen würde, um uns daran zu hindern. Das wollten wir natürlich vermeiden. Ja, so, Kinder, aber nun müssen wir unsere Arbeit machen. Matanga muss zum Elefantenhaus gebracht werden, damit sie sich endlich ausruhen kann. Können wir denn nicht dabei helfen? <lacht> Nein. Vielen Dank. Nicht? Äh, schade. Das wäre sicher interessant. Ja, bestimmt. Wisst ihr was? Morgen früh habe ich eine Safari geplant. Wenn ihr wollt, könnt ihr daran teilnehmen. Ach, wirklich? Ach, das wäre toll. Ja, klar. Na gut, um 4 Uhr früh geht's los. Um Uhr? Oh. Ja, in der Dämmerung sind die meisten Tiere aktiv. Ah. Da müssen wir ja mitten in der Nacht aufstehen. Sie können auch in der Safari-Lodge übernachten. Die ist gleich da drüben. Oh ja. Das ist ja direkt am Park. Klasse. Also, ich will euch die Freude ja nicht verderben, aber ich habe für heute Abend zwei Theaterkarten für Fanny und mich gekauft. Oh, wie wunderbar. <lacht> Können wir nicht allein hier bleiben? Oh, von mir aus gern. Ist wirklich? Also toll. Also gut, dann holen wir euch morgen Vormittag nach der Safari ab. Ja, du bist natürlich auch herzlich willkommen. Ja, wie heißt er denn? Ja, das ist Timmy. Okay, das toll, ist cool, dass halt? wir hier bleiben dürfen. Wirklich, ja, Mr. Livingston. Really. Wir so ein kleiner Racker. Die Lodge war ein Holzbau mit mehreren Zimmern, in denen einfache Holzbetten standen. Mr. Livingston hatte den fünf Freunden geraten, zeitig ins Bett zu gehen. Julian, Dick und George schliefen auch bald tief und fest. Nur N bekam vor lauter Aufregung kein Auge zu. Sie hatte schon eine Weile wach gelegen, als plötzlich das Trompeten eines Elefanten ertönte. Er schien nicht weit von der Lodge entfernt zu sein und trompetete wieder und wieder. George! George! Hörst du das? Was ist denn los, denn? Da draußen trompetet ein Elefant und wird gar nicht mehr auf. Bist du dir sicher? Ja! Das machen Elefanten doch nur, wenn sie bedroht werden. Hör doch mal! Aber... Ich höre nichts. Ja, stimmt. Ach, jetzt ist alles still. Siehst du. Meinst du, er hat sich beruhigt? Ach, bestimmt, Anne. Außerdem sind Elefanten total ungefährlich. Ach, komm, schlaf jetzt. Ja. Na gut. Gute Nacht. Ach, gute Nacht, Anne. Mr. Livingston weckte sie in aller Frühe und nach einem kurzen Frühstück gingen sie zum offenen Jeep. Ein zartes Morgenrot zog über den Bäumen auf und es wurde langsam heller. Die Luft war erfüllt von exotischen Geräuschen. Vögel stimmten ihren Morgengesang an, Affen schrien aus der Ferne und die Steppentiere ließen ihre Rufe erschallen. Die fünf Freunde kletterten auf den Jeep Und nahmen hinter dem Fahrersitz auf Bänkenplatz. So, Kinder, steigt auf! Ja, Mr. Löwin. Wow! <lacht> Komm hier! Ja! ja. Danke dir! klatscht den hier! Also dann, los geht's! Als erstes fahren wir zu den Löwen. Echt? Oh. Laufen die etwa frei herum? <lacht> Nein, sie haben natürlich ihr eigenes Gehege. So, seht ihr? Da, da ist der Zaun. Aha. Und nur zu deiner Beruhigung, sie werden gut von uns gefüttert. <lacht> Dann brauchst du wirklich keine Angst zu haben, Anne. <lacht> Löwen werden nämlich nur gefährlich, wenn sie Hunger haben. Oh, <lacht> seht mal, da ist eine Löwin. Oh ja, mit zwei Kleinen. <lacht> Die sehen ja lustig aus. Von den Löwen ging es weiter zu den Giraffen, Zebras und Antilopen. Da sie keine Raubtiere waren, lebten alle gemeinsam in einem großen Revier. Sie störten sich auch nicht an dem Jeep, der langsam an ihnen vorbeifuhr. Hm? Zebras hören sich an wie Esel. Ja, stimmt. Sie sind ja auch Verwandte. Sagen Sie, wo sind denn die Elefanten? Sie haben ihr eigenes Gehege. Aber warum denn? George hat gesagt, Elefanten sind nicht gefährlich. Ja, das stimmt, aber sie sind an Ruhe gewöhnt. In der Wildnis halten die meisten Tiere respektvollen Abstand vor den riesigen Dickhäutern. Ja, so, da wären wir. <lacht> Mr. Livingston hielt vor einem Gatter. Er stieg aus, um es zu öffnen. Und als sie hindurchgefahren waren, schloss er es wieder. So, weiter geht's. Okay. <lacht> Auf einer Sandstraße näherten sie sich langsam der Elefantenherde. Das ist unsere Elefantenherde. Sechs afrikanische Elefantenkühe. Sie haben sogar zwei Junge. Ja. Seht ihr? Oh ja, oh, wie süß. Die Mütter sind ganz schön beeindruckend. Aha. Ja. Und äh, was ist das für ein großer Elefant, der da drüben allein an einer Wasserpfütze steht? Das ist der Bulle, Ibrahim. Er hält die meiste Zeit großen Abstand zu den Damen. Ja, das sieht man. Ja, wir können noch näher heranfahren. Ganz langsam natürlich. Ja, gern. Wenn er uns nichts tut. Was soll er uns denn tun, Anne? Oh. So, wir bleiben einen Moment hier stehen. Okay. Äh, seht mal, Ibrahim kommt heran. Ja, wie aufregend. Warum hebt er denn seinen Rüssel so hoch? Äh, vielleicht will er uns guten Tag sagen? Hm. Oh. Oh. Das geht. <lacht> Damit ich nicht Heute braucht ihr euch nicht mehr zu duschen. Seht mal, wie Ibrahim sich freut. Schaut euch nur seine Augen an. Die sehen ja ganz verschmitzt aus. Ja, als ob er Bei Ihnen scheint es aber auch zu so gefallen, dass wir nass geworden sind. Das ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay. Mr. Livingston, wie geht das Masanga eigentlich? Hat sie sich schon ein bisschen erholt? Können wir sie auch sehen? Warum nicht? Ein kurzer Krankenbesuch kann ihr sicher nicht schaden. Ja. Mr. Livingston steuerte den Jeep zum Elefantenhaus, das am Rande des Geheges stand. Die große, lichtdurchflutete Halle bot Schutz vor Unwettern und war ein Ruheplatz für Dickhäuter, die sich nicht sehr wohl fühlten. Matanga lag seitlich auf dem strohbedeckten Boden und atmete schwer. Was ist denn mit ihr los? Sie sieht nicht gut aus. So was... Wartet mal, wartet mal. Geht nicht zu so dicht ran, Kinder. Okay. Ja, das könnte sie nervös machen. Ich funk mal den Tierarzt an. Uh -huh. Dr. Sandu? Ja, es ist wegen Matanga. Ich, ich glaube, ihr Zustand hat sich verschlechtert. Ja. ja, sie sieht nicht gut aus. Timmy, wo bist du hinten? Wieso wütet er denn in dem Strohhaufen? Vielleicht hat er eine Maus entdeckt. Ja. Er hat was aufgeschnappt. Hm? Komm her, mir. Ja, zeig oh. mal her, was du da im Maul hast. Und? Ja. Was ist das? Darf ich mal? Ja, hier. Okay, das sieht aus wie eine leere Spritze. Und was ist da hinten dran? Das sind Federn, wie beim Pfeil. Ah, vielleicht ist es ein Injektionspfeil. Wenn große oder gefährliche Tiere eine Spritze brauchen, wird sie mit einem Blasrohr aus der Entfernung abgeschossen. Ja, so ist es bestimmt sicherer für den Tierarzt, oder? Ja. Dann zeigen wir diese Spritze am besten Dr. Sendu. Mhm. Mhm. Der Tierarzt kam nur ein paar Minuten später und untersuchte die kranke Elefantendame sehr ausführlich. Ja. Und können Sie schon sagen, was mit ihr ist, Doktor? Also, Ihre Krankheit ist doch schlimmer, als ich dachte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie durchkommt. Was Wirklich? Oh nein, die Ernste. Die Ernste. Dr. Sendu, sehen Sie mal, Timmy hat eine leere Spritze im Stroh gefunden. Hier. Was? Aber Sie haben Matanga doch gar keine Spritze gegeben. Äh, nein, das stimmt. Vielleicht liegt die ja schon länger hier. Ja, So lange kann es ja nicht sein. Das Elefantenhaus wird jeden zweiten Tag ausgemistet. Hm. Übrigens, Mr. Livingston, letzte Nacht da hat ein Elefant ganz laut trompetet. G genau. Aha. Was hat es jetzt mit dieser Spritze zu tun? Naja, vielleicht hat sich ein Fremder hierher geschlichen. Mhm. trompeten doch nicht ohne Grund. Äh, das war Ibrahim. Ich habe ihn auch gehört. Er hat nur eine schlechte Launephase, die sogenannte Mastphase. Äh, und wie äußert sich so eine Phase? Ein paar Tage lang empfindet so ein Elefantenbulle alles Mögliche als schreckliche Störungen. Dann wird er wegen jeder Kleinigkeit wütend. Das müsstest du doch kennen, George. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, Dick. Ist ja gut, ihr beiden. Ähm, Dr. Sendo, so eine Phase erklärt aber nicht, warum diese Spritze hier aufgetaucht ist. Äh, ja. Ja, das stimmt. Mhm. Wisst ihr was? Was denn? Ich lasse die Spritze in meinem Labor untersuchen, dann wissen wir vielleicht mehr. Gute Idee. Ja. Das ist sicher das Beste. Tja, Kinder, ich sollte mich jetzt wohl erstmal um Matangas Pflege kümmern. Natürlich. Also kommt, ich, mhm. ich fahre euch zum Ausgang. Ja, okay. Vielen Dank. Volle Fahrt übrigens. Ja. Ähm Etwas früher als geplant standen die fünf Freunde am Eingang zum Safari-Park und warteten auf Tante Fanny und Helen. Sag mal, versteht ihr, warum Ibrahim in einer schlechten Launephase sein soll? Nee. Als er uns seine Dusche verpasst hat? wisst ihr noch, da, da war er doch so fröhlich. Ja, du hast recht. Stimmt, und es ist auch ziemlich komisch, dass es Matanga so schlecht geht. Ja. Gestern war Dr. Sendo doch ganz sicher, dass sie wieder gesund wird. Vielleicht hat jemand versucht, sie zu vergiften hm. Nur wer soll das sein? Was ist mit dem Zirkusdirektor Pinelli? Äh, mit Matanga hat eine wichtige Zirkusnummer verloren ja, ja, aber davon, dass es ihr schlecht geht, hat er doch auch nichts Vielleicht sollten wir uns trotzdem mal vorsichtig im Zirkus umhören Wir könnten mit Pedro reden Oh, gute mhm. Idee ja. Da kommen Helen und Tante Fanny Ah ja <lacht> Guten Morgen, Kinder Guten Morgen Hallo Na, habt ihr eine aufregende Nacht gehabt? Wie <lacht> ja, geht's so? Ihr müsst sehr müde sein Eigentlich nicht Wir wollten mit euch zum Strand fahren, damit ihr euch ein wenig ausruhen könnt Ach so, also ich dachte, wir machen eine Fahrradtour Ja, ja Mr. Bauden hat ja. bestimmt noch mehr Fahrräder zum Ausleihen Stimmt Eine Fahrradtour bei der Hitze? Aber Helen, ihr müsst doch nicht mitkommen, du Mutter meine ich Hm, kann es vielleicht sein, dass ihr etwas vorhabt, wovon ihr uns nichts sagen wollt? Nein, mhm. wieso? In Kirin gehen wir doch auch immer allein auf Fahrradtour. Hm, da hast du allerdings recht, Dick. Tja, Fanny, dann müssen wir wohl allein an den Strand. Ja, aber vorher treffen wir uns beim Fahrradverleih. Wir müssen ja einiges mit Mr. Bauden klären. Mhm. Zunächst entschuldigte sich George bei Mr. Bowden für die Entführung seines Fahrrads. Nachdem Tante Fanny die Leihgebühr gezahlt hatte, war er vollends versöhnt und gab ihnen noch drei weitere Räder. Die konnten sie behalten, solange sie in Morgate blieben. Bevor sie losfuhren, gingen sie auf das Zirkusgelände und sahen sich nach Pedro um. Der schleppte gerade zwei Wassereimer zu einem kleinen Gehege, in dem noch eine Elefantenkuh stand. Hallo, Pedro. Hey. Hi. Guten Tag. Hallo. Und? Habt ihr die Diebe gekriegt? Das waren keine Diebe, Petro. Die beiden Männer waren vom Safari-Park. Hm? Ja, ein Gericht hm. hat entschieden, dass Matanga dort bleiben soll. Sie ist sehr krank. Hat Mr. Pinelli dir nichts von diesem Gerichtsbeschluss erzählt? Nein. Nicht? Gestern habe ich mich nur gewundert, dass er die Polizei nicht rufen wollte. Wie geht es Matanga denn jetzt? Na ja, ihr Zustand ist über Nacht viel schlechter geworden. Ach. Ja. Ah. Ach, dann ist Ella vielleicht deshalb so unruhig. Äh, Ella, äh, meinst du die Elefantenkuh, die hier im Gehege steht? Ja, sie ist ganz nervös. Äh, Sieh doch nur, andauernd schnaubt sie. Oh ja. ja. Sonst ist sie viel ruhiger. Und was soll das mit Matanga zu tun haben? Ja, vielleicht hat die kranke Matanga Signale gesendet, die Ella Sorgen machen. Aha. Ja, schließlich ist Matanga ihre Mutter. Ah, Signale über Kilometer hinweg? Aber die müssen doch total laut sein. Nein, im Gegenteil. Wir hören sie gar nicht. Hä? Elefanten senden auf Schallwellen, die wir nicht wahrnehmen können. Und wieso können wir das nicht? Ja, unsere Ohren sind äh, wie ein Radio, das nur bestimmte Sender empfangen kann. Ja. Mhm. Aha. Aber Ibrahim muss diese Signale gehört haben. Vielleicht hat er deshalb so laut trompetet. Hm. Äh, Ibrahim ist auch im Safari-Park? Ja, wieso? Kennst du ihn? Ach, wir hatten einen Elefantenbullen Ibrahim hier im Zirkus. Er ist der Vater von unserer Ella. Äh, dann ist Matanga sozusagen seine Frau. Ja, und es muss ihn ganz besonders aufregen, wenn ihr etwas zustößt. Aber warum ist Ibrahim denn nicht mehr im Zirkus? Ach, früher war ein Dompteur hier, der die Elefanten sehr schlecht behandelt hat. Wirklich? Äh, eines Tages ist Ibrahim so wütend geworden dass dieser Mann um sein Leben fürchten musste. Oh. Da hat Mr. Pinelli Ibrahim wegbringen lassen. Äh, was ist hier los, Pedro? Was erzählt du für Märchen? Aber das sind keine Märchen. Und was habt ihr hier zu suchen? Wir, wir wollen doch gar nichts. Wir besuchen Pedro. Ja. Ist das verboten? Los, los, los, los. Macht, dass ihr wegkommt. Elefanten brauchen 100 Liter Wasser am Tag. Da könnt ihr euch vorstellen, was Pedro zu tun hat. Tja, dann. Okay. Ja. Tschüss, Pedro. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die fünf Freunde hatten den Zirkus verlassen und standen wieder bei ihren Fahrrädern. Und waren ziemlich unschlüssig, was sie jetzt tun sollten. Also, Mr. Pinelli hat es ganz schön eilig, uns loszuwerden, mhm. oder? Vielleicht liegt es ja daran, dass Pedro die Wahrheit gesagt hat. Dass Elefanten über Kilometer miteinander sprechen, ohne dass wir sie hören können, das stimmt jedenfalls. Mhm. Wenn wir nur wüssten, was für Signale Matanga gesendet hat. <lacht> was hast du, Jimmy? Seht mal, wer da aus dem Zirkus kommt. Mr. Pinelli? Ja. Wo geht er denn hin? In den Bahnhof. Will er etwa wegfahren? Vielleicht sollten wir ihm hinterhergehen. Ja, aber nicht alle zusammen. Ich würde vorschlagen, Ann und ich machen das. Okay, gut. Aber passt auf, dass Pinelli nicht misstrauisch wird. Alles klar. Bis später. Das Bis später ist. alle kommen. Dick und Anne schlichen in die Bahnhofshalle und entdeckten Mr. Pinelli an einem Schalter. Versteckt hinter einer Säule beobachteten sie, wie er eine Brieftasche hervorzog und sehr viele Geldscheine abzählte. Was macht er denn da? Kauft er sich eine Fahrkarte? Nein, da steht Reisesparbank. Ich glaube, er zahlt das Geld auf ein Konto ein. Das sind ganz schön viele Scheine. Ob die alle vom Verkauf der Eintrittskarten kommen? Hm, wer weiß? Hm. Achtung! Er äh, geht weiter. Mhm. Sieh mal. Was? Er besucht ein geliebtes Schmuckgeschäft, Clooney und Co. Ja? Was will er denn da? Ach, von hier aus sehen wir ihn nicht mehr. Wir könnten rübergehen und uns ans Schaufenster stellen, was meinst du? Ja, aber Dick, dann merkt er doch, dass wir ihn verfolgen. Ach, warum denn? Ist doch ganz normal, dass du dir einen Schmuckladen ansiehst, oder nicht? Das stimmt allerdings. Ach, eben. Also, gehen wir. Ja. Und kannst du ihn sehen? Ja, ja, da ist er. Mr. Clooney klopft ihm gerade auf die Schulter. Aha. Die beiden scheinen sich irgendwie gut zu kennen. Dick. Was? Sieh dir mal diese Figur an. Äh, ja, und? Willst du jetzt etwa so eine kitschige kleine Tänzerin kaufen? Nein, aber ich glaube, diese Figur ist aus Elfenbein. Aus Elfenbein? Die Stoßzähne von Elefanten sind auch aus Elfenbein. Ja, eben. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Da kommt Mr. Pinelli. Was macht ihr denn schon wieder hier? Äh, nichts äh, weiter. Äh. Wir suchen uns gerade ein paar Andenken aus. Äh, ja, genau. Wissen Sie zufällig, ob diese Figur hier aus Elfenbein ist? Nein, weiß ich nicht. Einen schönen Tag noch. Ja, äh, yeah, auch. Äh, Elfenbein scheint nicht gerade sein Lieblingsthema zu sein. Ob wir Mr. Clooney mal fragen können? Äh, klar. Wer kann es wissen, wenn nicht er? Na los, gehen wir rein. Mhm. Okay. Als die beiden den Schmuckladen betraten, war Mr. Clooney nicht zu sehen. In einem Regal entdeckten sie noch eine Tänzerin, die ebenfalls aus dem glänzenden weißen Material geschnitzt war. Davor stand ein Preisschild. Sieh mal, wie teuer, Dick. Hm? Über 200 Pfund. Was? So viel? Oh, guten Tag, Kinder. Ja, guten Tag. Äh, Ein Moment. Okay. Äh, hallo, ja? Ach, ach, Sie sind es. Äh, ja, schön. Äh, schön, dass Sie zurückrufen. Äh, nein, das ist jetzt schlecht. Äh, nein, ich kann jetzt nicht darüber sprechen. Äh, nein, ich rufe nach Ladenschluss zurück, Ja. Ja, ja. Nun, Kinder, was kann ich für euch tun? Wir wollten Sie fragen, ob diese Figur hier aus Elfenbein ist. Äh, ihr meint diese Tänzerin? Mhm. Ja, warum wollt ihr das wissen? Naja, Elfenbein ist doch nur ein anderes Wort für die Stoßzähne von Elefanten. Und da fragen wir uns, ob ein Elefant vielleicht in Gefahr geraten könnte, weil er solche Stoßzähne hat. Aber nein. Es ist lange her, dass Elefanten deshalb gejagt wurden. Heutzutage ist die Elfenbeinjagd streng verboten. Aber wieso verkaufen Sie dann solche Schnitzereien? Weil es sich um alte Stücke handelt, die vor dem Verbot angefertigt wurden. Ganz einfach. Möchtet ihr so eine Figur kaufen? Ich glaube, das können wir uns wirklich nicht leisten. Ja, ja, genau. Vielen Dank, Mr. Clooney. Mhm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Puh, mit dem Elfenbein hier ist also alles in Ordnung. Ja, sieht ganz so aus. Gehen wir zu den anderen. Mhm. Dick und Anne von ihren Beobachtungen berichteten, fiel ihnen das Telefonat von Mr. Clooney wieder ein. Warum hatte er es abgebrochen? Offenbar gab es etwas, das Dick und Anne nicht hören sollten. Aber was konnte das sein? Das wollten die fünf Freunde doch zu gern wissen. Gegen 18 Uhr schlenderten Julian und George noch einmal zum Schmuckladen. Die Jalousien waren schon herabgelassen, Doch ein Fenster war noch einen Spalt breit offen. Die beiden taten so, als würden sie den Fahrplan neben dem Fenster lesen und konnten schon bald die Stimme von Mr. Clooney hören. Hallo, ja, ich bin's, Clooney. Ja, ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Das Elfenbein bekomme ich morgen, spätestens übermorgen. Nein, nein. Kein altes Material. Es ist ganz frisch. Ja, ja, ja. Oh, hast du das gehört, Julian? Uh, ja, ich glaube, das reicht. Ja. Hey, gehen wir. Okay. Mr. Clooney hat euch angelogen. Bitte? Hä? Ja, Was? gerade hat er von frischem Elfenbein gesprochen. Ja. Oh nein. Damit sind bestimmt die Stoßzähne von Matanga gemeint. Bestimmt. Hm, kannst du dir denn da so sicher sein? Die ja. Hier in der Gegend stehen ja nicht gerade viele Elefanten zur Auswahl. Ja, das stimmt. Und es wäre eine Erklärung dafür, warum jemand versucht, die kranke Matanga zu vergiften. Ja. Naja, aber wir wissen noch gar nicht, ob Gift in der Spritze war. Ja, wir könnten im Safari-Park anrufen und fragen, ob Dr. Sendo schon was herausgefunden hat. Ja, versuchen wir es. Warte, ich habe doch irgendwo ein Prospekt mit der Telefonnummer. Ah, hier. Ja. Super. Und da vorne ist eine Telefonzelle. Los, kommt! Aha. Die vier Kinder und Timmy drängten sich in die enge Zelle. Julian wählte die Nummer und hatte Glück. Mr. Livingston nahm persönlich ab. Äh, Livingston Safari Park, hallo? Mr. Livingston, hallo. Äh, hallo. Wir wollten fragen, ob Sie schon etwas Neues über die Spritze herausgefunden haben. Kinder, ihr seid wirklich rührend, um unsere Elefantenkuh besorgt, aber... Ich kann eure Frage leider nicht beantworten. Aber warum denn nicht? Tja, Dr. Sandu ist bestohlen worden. Äh, ja, seine Tasche, in der die Spritze war, ist weg. Oh nein. <lacht> das, ist doch nicht. das ist ja blöd. Tja, ihr müsst euch keine Sorgen machen, Kinder. Wir tun wirklich alles, damit Matanga wieder gesund wird. Äh, Mr. Livingston, der Schmuckhändler Mr. Clooney wartet auf frisches Elfenbein. Wir haben es gehört. Ja, <lacht> Was sind denn das für wilde Fantasien? Aber... Hey. Ihr habt ganz sicher was falsch verstanden. Und äh, jetzt lasst mich bitte weiterarbeiten. Hier ist wirklich viel zu tun, ja? Aber Auf Wiederhören. <lacht> oh. Aufgelegt. Ja, und jetzt? Denken wir mal nach. Erstmal raus hier. Mhm. Also, <lacht> also, es besteht kein Zufall, dass ausgerechnet heute die Tasche von Dr. Sendo gestohlen wurde. Das glaube ich auch nicht. Da wollte bestimmt jemand verhindern, dass man Giftreste entdeckt. Das kann sein. Vielleicht steckt da sogar Mr. Clooney hinter. Hm. Also, Mr. Pinelli verhält sich aber auch ziemlich verdächtig, finde ich. Das ist doch alles nur Vermutung. Nicht ganz. Clooney sagte, morgen, spätestens übermorgen, bekommt er frisches Elfenbein. Das haben wir genau gehört. Ja, aber... Ja, und vielleicht soll Matanga heute Nacht wieder so eine Spritze bekommen. Und wenn das wirklich stimmt, dann ist sie in großer Gefahr. Ja. Das Beste wäre, wir würden vor dem Elefantenhaus Wache halten. Wir ganz allein im Safari-Park? Das ist viel zu gefährlich. Warum? Naja, Die gefährlichen Tiere sind alle hinter sicheren Zäunen. Ja, und was machen wir, wenn wirklich ein Verbrecher auftaucht? Dann muss uns Mr. Livingston glauben. Wir würden ihm sofort Bescheid sagen. Ja. Aber was ist, wenn Tante Fanny und Helen das mitbekommen? Sie würden sich viel zu viele Sorgen machen. Ja, ja. Das können wir bestimmt verhindern. Ja, ganz sicher. Genau. Und äh, jetzt sollten wir vielleicht allmählich auch mal zu Ihnen fahren. Was meint ihr? Ja, gut. Also los. Komm mir. Den Abend verbrachten alle gemeinsam in Helens Cottage, wo sie auch bald zu Bett gingen. Das heißt, die fünf Freunde warteten, bis es ganz leise im Haus war. Dann schlichen sie auf Zehenspitzen zu ihren Fahrrädern, die sie im Hof abgestellt hatten, schoben sie hinaus und fuhren zum Safaripark. Das Gelände war im schimmernden Licht des Mondes gut zu sehen, allerdings nur in den grauen Farben der Nacht. Dick fand eine Mulde unter dem Maschendrahtzaun, die sie – maßgeblich mit Timmys Hilfe – tiefer ausbuddelten. So konnten sie unter dem Zaun hindurchkriechen. Gut gemacht, wir sind durch. Okay. Ann, kommst du auch durch? Aber sag mal, wie erklären wir Tante Fanny, warum unsere Sachen so schmutzig sind, hm? äh, Na, hoffentlich bleibt das unser größtes Problem. Psst, leise, Leute! Gehen wir? Ja, na gut. Los. Komm, Timmy. Im fahlen Licht der Nacht schlichen die fünf Freunde voran. Die Geräusche wirkten viel lauter als am Tag. Die Schreie der Affen klangen unheimlich. Und das dumpfe Brüllen der Löwen schien ganz nahe zu sein. Also im Jeep, habe ich mich irgendwie sicher gefühlt. Ja, aber keine Sorge, Anne. das Löwengehege ist noch sehr weit weg und der Zaun ist sicher auch noch ganz. Oh, ah, da kommt eine Jägerin zu uns. Vorsicht! Die Teller stehen. Ja, ja. Ah. Die haben das ganz schön eilig. Oh ja, nur gut, dass die uns gesehen haben. Sonst hätten sie uns glatt umgerannt. Ja. Ja. So bin ich bald da. Da vorne ist das Gatter zum Elefantengehege. Ach, endlich. Bald hatten die fünf Freunde das Gatter erreicht und kletterten darüber hinweg. Nun mussten sie das ganze Gehege durchqueren, denn das Elefantenhaus lag fast am anderen Ende. Die Elefantenherde befand sich zum Glück weit abseits des Weges. Nur der Bulle Ibrahim stand in der Nähe des Elefantenhauses. Hoffentlich wird er nicht laut, wenn er uns entdeckt. Ich glaube, er sieht uns schon. Er schaut jedenfalls genau in unsere Richtung. Und er bleibt ganz ruhig. Seht ihr? Bei ja. Fuß. Ja. Vielleicht sollten wir trotzdem respektvollen Abstand halten. Wir könnten uns hinter den Bäumen dort verstecken. Von da aus haben wir das Elefantenhaus gut im Blick. Mhm. Ja, gut. Kommt. Los, hier lang. Mhm. Lange verharrten die fünf Freunde in ihrem Versteck, ohne dass etwas geschah. Der Elefantenbulle Ibrahim schnaubte von Zeit zu Zeit, blieb aber ruhig. Mit einem Mal hob er seinen Rüssel. Ah! Uh, ist das laut? Ja. Warum macht er das? Weiß ich nicht. Es ist weit und breit, überhaupt nichts zu sehen. Vielleicht hat er doch nur schlechte Laune. Ja, oder... Oder er hat auf dem Boden Schritte gespürt von jemandem, der sich nähert. Kann sein. Elefantenfüße sind empfindlicher als unsere Fingerspitzen. Ja, stimmt. Da müsste aber bald jemand auftauchen. Hm. So ist es auch. Oh. Nee. Seht mal die Gestalt, die dort vom Gatter herkommt. Oh, ja. Ein Mann. Und das auf seinem Rücken ist bestimmt ein Blasrohr. Entdeckung, Leute. Ja. Kannst du ihn noch sehen? ja. Vielleicht geht er an uns vorbei. Ja, ist ja gut, Ibrahim. Hier denken sowieso alle, du bist in deiner Mastphase. Das ist Dr. Sendu. Wieso schleicht er nachts hierher? Und wieso mit Blasrohr? Er hat doch behauptet, er, er gibt Matanga keine Spritzen. Seine Tasche hat er auch bei sich. Die wurde gar nicht gestohlen. Ach, das gibt's hier gar nicht ins Elefantenhaus. Oh, Leute, ich fürchte, er hat nichts Gutes vor. Oh, das fürchte ich auch. Ja, das sehe ich genauso. Was, was machen wir denn jetzt? Lauf zu Mr. Livingston und sagt ihm Bescheid. George und ich behalten Dr. Sandu im Auge. Genau. Und Timmy bleibt auch hier. Aha. Okay, gut. Komm an. Mhm. Gehen wir hier langsam, ja? ja? beeilt euch schnell. Später. Julian, George und Timmy pirschten sich an den Eingang des Elefantenhauses, in dem Dr. Sendu verschwunden war, und lugten in die große Halle hinein. Sendu stand nur wenige Meter von der Elefantenkuh, die noch immer kraftlos am Boden lag. Er holte einen dicken Pfeil aus seiner Tasche und schob ihn in das Blasrohr. So, Matanga, das wird bestimmt deine letzte Spritze sein. Oh, oh nein, das darf er nicht. Was macht Timmy denn jetzt? Oh. Ah, das, was ist denn jetzt los? Was, was soll das? Timmy rannte in Sekundenschnelle auf Dr. Sendu zu und schnappte nach dem Blasrohr. Mit dem Rohr im Maul raste er zurück zu Julian und George. Timmy, du bist großartig. Hey, hallo! Da ist doch jemand! Schnell weg, bevor er uns entdeckt! Hier außen! Hallo? Verdammt, wer bist du? Zeig dich! Julian und George schlichen an der Außenwand des Elefantenhauses entlang, damit Dr. Sandu sie nicht entdeckte. Dabei kamen sie ganz nah an den Elefanten Ibrahim heran. Der musterte sie mit einem sehr eindringlichen Blick. Dann tat er etwas Merkwürdiges. George, sieh dir Ibrahim an. Er kniet sich nieder. Ja, das sieht aus wie eine Zirkusnummer. Aber warum macht er das? Vielleicht lädt er uns ein, auf seinen Rücken zu steigen. Ich weiß nicht. Hm. Lass uns lieber weitergehen. Sendo ist aus dem Elefantenhaus rausgekommen. Wir müssen weg, schnell. Da drüben ist ein Zaun. Der ist aus Maschendraht, Julian. Und viel zu hoch, da kommen wir nie drüber. Wir müssen zum Gatter zurück. Aber das geht nicht, da kann Sendo uns den Weg abschneiden. Moment mal, sehe ich da hinten nicht irgendwelche Gestalten? Oh nein, er hat uns entdeckt. Dann, dann ist Ibrahim unsere einzige Chance. Wenige Meter vor den beiden kniete der Elefantenbulle noch immer mit seinen Vorderbeinen auf dem Boden. Julian fasste seinen ganzen Mut zusammen und ging auf das riesige Tier zu. Mit beiden Armen griff er nach dem Nacken und kletterte auf den Rücken, das Glasrohr immer fest in der Hand. Hä? Was machen denn diese Gören da? Oh, George, okay. Mut. Hier, ja, nimm meine Hand, ich zieh dich hoch. Ja, warte. Ich bin drauf. Oh, was ist das? Hä? Mann, das geht ganz schön hoch. Ja. Kommt sofort von diesem Elefanten runter. Das tun wir ganz bestimmt nicht. Und ah. ihr Rohr kriegen sie auch nicht wieder. Genau. Jetzt hört mir mal zu. Ich glaube, ihr versteht da etwas ganz falsch. Nein. Ich will Matanga doch gar nichts Böses tun. Das glauben wir hm? ihnen nicht. Sie lügen. Das tue ich nicht. Ich will sie nur heilen. Los, gib mir mein Rohr zurück. Ah -ah. Oh. Ah! Oh. Oh. Okay. Okay. Okay. Ich will das Blasrohr gar nicht mehr haben. Es ist ja schon gut. Okay, egal. Ja. Ich gehe ja schon. Oh, Sendu, haut ab. Timmy! Timmy jagte Dr. Sendu hinterher, erreichte ihn und sprang bellend an ihm hoch, sodass er nicht weiterlaufen konnte. Sendu zerrte an seiner Tasche und holte etwas heraus. Er hob seinen Arm und ließ ihn auf Timmy niedersausen. Der sank zusammen und Sendu verschwand im Dunkel. Oh, oh nein, was hat er mit Timmy gemacht? Los, wir müssen zu ihm. Oh, Ibrahim, lass uns runter, ja? Oh, ich gehe er wieder in die Knie. Ja, das macht er. Du bist großartig, Ibrahim. Vielen Dank, ja? Timmy, Komm. wir kommen! Der Elefant hatte die beiden ganz bequem absteigen lassen. Kaum hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen, rannten sie zu Timmy. Dem steckte eine Spritze im Nacken, die George sofort herauszog. Sie war noch halb voll. Dennoch hatte die Injektion gereicht, um Timmy bewusstlos zu machen. Oh. Oh, Timmy, oh je, was hast du bloß abbekommen? Oh, Dr. Sendo ist weg. So ein Mist, der ist bestimmt weit über alle Berge. Da sind sie! Ja, da vorn! Das sind Dick und Anne! Ja, der Jeep von Mr. Livingston kommt her! Mr. Livingston, Dick und Ann waren dem fliehenden Dr. Sendu entgegengefahren. Der saß jetzt gefesselt im Jeep. Per Funk hatte Livingston die Polizei und einen Tierarzt zum Elefantenhaus gerufen. Da Timmy in akuter Gefahr war, wurde er zuerst behandelt. So, mein Junge, jetzt pickst's ein bisschen. Oh okay. je, noch eine Spritze? Können Sie Timmy denn retten? Ganz sicher. Euer kleiner Freund wird bald wieder aufwachen. Timmy, hallo? Kannst du mich hören? Ein bisschen Geduld musst du schon haben. Wo ist denn der Unmensch, der mit Giftpfeilen auf wehrlose Tiere schießt? Der sitzt schon im Polizeiwagen. Mhm. Ein Constable befragt ihn gerade. Na, dann sollten wir auch dorthin gehen. Ich meine, die Polizei braucht bestimmt unsere Aussagen. Äh, ja, klar. Komm, gehen wir. Kommst du auch, George? Und, und Timmy? Der braucht jetzt seine Ruhe. Na gut. Da lang. Also, das, das ah! du dahinter steckt, oder? Da das hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. Meint ihr diesen Mann da? Ja, genau den. Mhm. Das ist er. Wenn ich es richtig sehe, Dr. Sandu, wollten Sie Matanga langsam vergiften, damit es so aussieht, als sterbe sie an ihrer Erkrankung. Nein, das ist doch Quatsch. Ich wollte es ihr nur etwas leichter machen. Aber warum haben Sie sich dann nachts hierher geschlichen? Und warum haben Sie gestern geleugnet, dass Sie Matanga Spritzen geben? Ja, weil... Ja? Weil... Glauben Sie diesem Mann kein Wort? Der lügt, sobald er den Mund aufmacht. Kennen Sie den Kollegen? <lacht> Kollege, dass ich nicht lache. Das ist kein Tierarzt. Und er heißt auch nicht Sendu. Sein Name ist Evil. Er war früher Dompteur im Zirkus Pinelli. Oh. Ah, der gemeine Dompteur. Deshalb hat Ibrahim so trompetet. Er muss ihn wiedererkannt ja, haben. Ja, natürlich. Und deshalb hat Ibrahim alles getan, um uns vor ihm zu beschützen. Ach, was? Das ist doch völliger Blödsinn. Reden Sie etwa von Jack Evil, Sir? Das ist ein Elfenbeinschmuggler, nach dem wir schon lange suchen. Ja, ja, das ist Jack Evil. Kein Zweifel. Mit Elefanten kennt er sich ja leider aus. Woher wollen Sie das wissen? Sie kennen mich doch gar nicht. Oh, doch. Ich habe den armen Ibrahim behandelt, als er noch von Ihnen dressiert wurde. Ich kann mich noch sehr gut an Sie erinnern. Oh. was? Heißt das Mr. Sandu oder, oder Evil... Sie haben mich mit falschen Papieren betrogen, seit Wochen belogen und... Und, und Matangas Krankheit nur ausgenutzt, um an Ihre Stoßzähne zu kommen? Äh, wahrscheinlich, um sie an den Schmuckhändler Mr. Clooney zu verkaufen. Genau. Oh. Äußern Sie sich, Mr. Evil. Und denken Sie daran, wenn Sie jetzt lügen, machen Sie alles noch schlimmer. Also, stimmen diese Vorwürfe? Ja, es stimmt ja alles, aber Matanga lebt ja noch. Oh. Zum Glück als ob das Ihr Verdienst wäre. Es wird sicher lange dauern, bis ich Sie von Ihrer Behandlung kuriert habe. Wo finde ich Sie? D -d Dort, im Elefantenhaus. Tja, Mr. Livingston. Ich glaube, die Kinder sind diesem falschen Arzt gerade noch rechtzeitig auf die Schliche gekommen. Ja. <lacht> so ja. sieht's aus. Ich weiß gar nicht, wie ich euch dafür belohnen kann. Er ist aufgewacht. Ach, na, endlich. Hey, ausgeschlafen? Na, ne? Der Mr. Livingston, wir brauchen wirklich keine Belohnung. Nein, das Beste haben wir sowieso schon. Genau, stimmt, nämlich uns oh, <lacht> Na, das hört sich nach echter Freundschaft an. Oh. Ja, wohl wahr. Ja, Timmy, <lacht> du bist natürlich unsere Nummer eins. Ja, klar. <lacht> ja. Tja, dann uh, sollten wir uns mal auf den Nachhauseweg machen, ha? Huh? Wisst ihr was? Steigt auf. Ich fahre euch zu euren Fahrrädern. Ach, okay, ja, oh, super. Na los, komm. Ja. Auf Wiedersehen, Kinder. Pass gut auf euch auf. Machen Sie ja. auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. <lacht> ah. Also, das war Ibrahim. Ja. Er will sich auch verabschieden, glaube ich. Ja, alles Gute, Ibrahim! Meinst du, das hört er? Ja klar, Elefantenohren hören doch alles. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Und dem der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah. Wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir.